2. Az augusztusi reggel nem hazudtolta meg magát, már most döglesztő meleg volt. A konténerépületünk emeleti teraszán támasztottam a korlátot, a kávéimat ittam, és a kabul mellett elterülő hegyláncot néztem. Nyugalmat, békét sugárzott a táj, és még a napközbeni zajongás sem zavarta meg az összképet. Túrázni hívogattak a hegyek, de tudtam, hogy csak egy-két órát élhetnék odakint, mielőtt a tálibok levadásznának. Csalóka volt a látvány, mint oly sok minden itt Afganisztánban. A levegőben a csatorna, az ételek, a rothadó gyümölcsök és a porszaga keveredett, semmihez sem hasonlítható bűszként terjengve. Itt, a táboron belül, a gőzölgő presszó kávén fölött, Egészen elviselhető volt. A belvárosban, főleg a piacok közelében viszont melbe, vagyis orba vágta az embert. Nem tudtam felfogni, hogy tudnak ezek ilyen körülmények között élni. Csapjunk bele a lecsóba. Ösztönöztem hangosan magamat az indulásra, aztán bedobtam a maradék feketémet. A felszerelésemért menet még összefutottam a kontingensünk dokiával. Otthon mentő orvos volt, itt az őrangyalunk. Minden veszélyesebb útra kijött velünk. Fáradhatatlanul pörgött, más nemzeteket is kisegített. Megnyugtató volt magunk mellett tudni őt. – Szasz, Doki! – álltam megkezett fogni vele. – Hallom, az amcsikkal mentek ki. Majd az arcomon megjelenő vélemény észlelése után így folytatta. – Csak észre, nem azért tartottalak egyben eddig titeket, hogy valami hülyeséget csináljatok a végére. – mondta félmosoljal, de érezhető aggódással a hangjában. A doki volt a nagy tesónk, aki mindig vigyáz a kisebbikre. Ha ökörséget csináltunk, megdorgált, de mindig segített, vagy éppen falazott, amit a helyzet jobban megkívánt. Ha gáz volt kint, ő azonnal ment a gyors reagálású erőkkel, nem érdekelte, mekkora veszélyben van. Bármikor számíthattunk rá, és ettől nagyobb biztonságban éreztük magunkat. Doki, Rutin meló lesz, oda megyünk, átadjuk a fószert, és már jövünk is vissza. Kacsintottam rá tettetett vidámsággal. Mark emelte fel feddően a mutatóujját. Tudod jó, hogy itt nincs Rutin meló. mondta fedően, miközben vállon veregetett. Majd szokásához híven rohant tovább. Nyugi, Doki, már csak két hét, szóltam utána. Miután összeszedtem a felszerelésemet, és beöltöztem... Elindultam a műveleti központunknak helyet adó konténerek felé. A hámving már ott várakozott a csapattal. Szokás szerint a prodigy szólt a házilag rendszerből, most a The Fat of the Land című 1997-es albumuk. Én is imádtam a zenéjüket, voltam a koncertjükön többször is. Hagytam, hogy a srácok egy kicsit felpörgessék magukat a zenével, mielőtt kimegyünk a dzsungelbe. Csak akkor intettem, hogy halkítsanak rajta, amikor utasítást adtam. Mindenki legyen menetkész tíz perc múlva, szóltam oda a srácoknak, de leginkább máté címeztem, és már mentem is be a konténerbe. Bent a szokásos reggeli forgás fogadott. Az ütin és a rádióson kívül itt volt a kontingens parancsnok és a másik hadműveleti tisztünk is. Épp a falra tűzött hadműveleti térkép előtt álltak, amikor beléptem. A rádiós a hordozható rádiók töltöttségét ellenőrizte elmélyülten, felé csak biccentettem. A számítógépek ventilátorai hangosan zúgtak, ezek is küzdöttek az embertelen hőséggel. A kidolgozó asztalon térképek és íróeszközök hevertek szanaszét. szét, koszos kávé és bögrék garmadája mellett. Mit kéne tudnunk a kimenet előtt? álltam oda én is a térkép elé. Mozgalmas esténk volt, kezdte az ügyeletes, bár ez a nyúzatábrázatáról is azonnal lerít. Aktívak voltak a tálibok. Itt, itt és itt, mutatott a Kabul tábrázoló térkép több pontjára is. Lesállást hajtottak végre a szövetséges menetoszlopok ellen, valamint az ISF HQ területe felé még rakétákat is indítottak. A főparasnokság Kabul központjában helyezkedett el, az amerikai és néhány más nagykövetség szomszédságában. A táborunk távol volt tőle, de mivel ott is szolgáltak a magyar kontingensből, így az ellene végrehajtott támadás, minket is érinthetett. A térképen láttam, hogy a háromból kettő támadás págman területére esett. Veszteségek? Két amcsi és három brit sebesült, a másik oldal ismeretlen. A rakéta támadásnak csak anyagi vesztesége van. Fasza! Akkor nem csak tesztelték a srácokat, hanem oda is basztak rendesen nekik. Húztam fel magam, mert ez már kezdett mindennapos lenni. Hát ja, ment az adokkapok rendesen, maszírozta a halántékát az üti. Amieink mennyire voltak bevonva? Kérdeztem, hiszen tudtam, hogy este is küldtünk ki járőröket a térségbe. A járő éppen visszaért. A táborunk kapujában volt már, amikor kezdődött a faszkodás. Mire visszaküldtük őket segíteni, addigra az ottani és a helyi erők már nagy rész lefocizták a helyzetet. Márk, vette át a szót az alezredesünk. Arrafelé most elég gázos a helyzet, és épp jött egy figyelmeztetés, hogy már a újabb támadások várhatók a NATO erők ellen. Ez a nagyobb aktivitás valószínűleg a térségben folyó amerikai brit kutatófelszámoló művelet miatt van, gondolkodtam hangosan, miközben igyekeztem minél több fontos információt a térképről magamba szívni. Valószínűleg igen, válaszolta az ügyeletes tisztünk. Ja, és az amcsik nem régelezték, hogy elindultak, értetek a Főnix táborból, nem sokára itt lesznek. Tudom, pusztán a helyi vezetők átadásátvétele van, folytatta a parancsnokunk, de a tálibok most mindenkire lőni fognak, aki arra jár úgy, hogy ésszel, és a legrövidebb idő alatt tudjátok le az egészet. Úgy lesz főnök. A biztonság kedvéért mi is készenlétbe helyezünk egy QR et de ne legyen rá szükség. Közben intett is a parancsnokunk az egyik hadműveleti tisztnek, aki intézte a készenléti erő felállítását. Hát Ne! Erősítettem meg az előbb elhangzottakat. Én sem a misszió végén akarok megdögleni. Helyes, nyugtázta a parancsnak. Negyed óránként adjatok le helyzetjelentést. Adta ki a parancsot, miközben az öti felé mutatott. Természetesen a vezetők átadásánál csak előtte és utána. És már fordult is a hadműveleti tiszthez, hogy az ő jelentését is meghallgassa. Úgy lesz. Megyek, eligazítom a csapatot. Robi, szóltam vissza az ajtóból a rádiósnak. Mindjárt ellenőrizzük a rádió kapcsolatot is. Roger nyugtázta, de épp valamilyen adást figyelt, így nem is tovább. Reggel még élveztem ezt a döglesztő időt, most viszont azt láttam benne, hogy tökéletes egy támadás végrehajtásához. – Srácok, zeneki kapcs, mindenki ide! – adtam ki a parancsot, miközben a térképemet kiterítettem a Hanvey motorház tetejére. – Mi a helyzet, főnök? – kérdezte Zó, miközben már vette fel a géppuskásoknak rendszeresített kámzsát. – Hozzuk a formánkat, és úgy néz ki, hogy épp belenyúlunk a darásfészekbe. Halk elnyújtott irónikus hurrá kísérték a bejelentésemet. – Itt és itt – mutattam a térkép Pagmani részére. Támadás volt este az amerikai-brit műveletben résztvevő erők ellen. Két amcs és három brit megsebesült, de arról egyelőre nincs infó, hogy mekkora veszteséget okoztak az ottani hálózatnak. Így azt sem tudni, hogy mennyire lesznek aktívak ma. Szóval a legrosszabbra készülünk. – Mint mindig! – kontrázott is és újra ellenőrizte a repeszálló mellényen a zsebek tartalmát. – Tuti, belefutunk valami szarba! – kezdte szokásos aggodalmaskodását, de ezt már elengedtem a fülem mellett. – Geri, vedd fel a jenki menet ritmusát, ne lógjunk ki közülük, ne mi mutassuk a legkönnyebb célpontot. – Meg lesz főnök, jelzett vissza teljes nyugalommal. – Zó, a biztosítási szektorodat rendesen fogd majd le, ha oda kell baszni, ne spórolja lőszerrel. No probléma, ropogtatta meg az ujjait. Zó az elmúlt fél évben autódidakta módon tanult spanyolul, és amennyit csak tudott, a spanyol kontingens kontinjában lógott. Folyton azzal jött, hogy spanyol vér csörgedezik az ereiben, de persze ez senki sem vette be. Káromkodni viszont olyan jól megtanult, hogy még nyomás alatt is csak úgy folyt belőle. Persze a katonák mindig ezt tanítják meg először egymásnak. Na meg sört kérni. Azért más is ragadhatott rá, már amit egyáltalán értettem abból, amit hablatyolt. Zó, ne veszély spanyolul, kezdte Attis a vérét szívni, és Zó már nyújtotta is a középső ujját. Ugorjunk, hadartam bele. At is csalódottnak tűnt, hogy nem tudja az üvegtigrises poénját ezredszerre is elsütni, de ez most egy kicsit sem érdekelt. Mostantól legyünk bevetésre készek. Utolsó ellenőrzés, aztán lóra. Máté, csináld meg a rádió ellenőrzést a központtal. Roger pöckölte el a cigijét, és már ült is be a hanvi a rádióhoz. Amíg elraktam a térképet, és ellenőriztem a felszerelésemet, mindenki elfoglalta a helyét, és a rádió ellenőrzése is megtörtént. Ránéztem az órámra, hajszál pontosan kilencet mutatott. Jók voltunk, eddig minden a terv szerint bent. Ahogy felnéztem az órámról, egy porfelhő kíséretében fel is tűnt az amerikai menetoszlop. Satu fékkel álltak meg előttünk. Sokról az amerikaiakról, de pontosak és értenek a hatásos belépőkhöz. Az első vasszörnyből kiszállt a menetoszlop parastoka, és elindult felém. Nem tudom, mi a szarra letetik a tengeren túliakat, de ez hozzánk képest is egy hegyomlás volt. A zubbonya felvarrója alapján Wright százados. Látszott az arcán a megnyugvás, hogy hasonló technikával vagyunk. Így a menet során nem fogunk kiríni és az eltérő technikai képességek miatt sem lehetnek gondok. Átnéztem a mai tervet, kezdjük a rendőrfőnöknél. Tért a lényegre azonnal a százados, miközben kezet fogtunk. Az uram kiárt volna a rendfokozatomnak, de ők más nemzetek felé csak protokoláris rendezvényeken vagy jóval nagyobb rendfokozati különbségnél törődtek ilyesmivel. Éreztetni akarták, hogy ők az irányítók, mi meg a megtűrt kutyák. Részemről jó, egyeztem bele, nem mintha egy pillanatig is kérdéses lett volna, hogy hajlandó-e variálni az általa gondolt meneten. – Akkor ne is húzuk tovább az időt, soroljanak be középre – mondta, és kézjelekkel mutatta is a két hámvisnak, hogy közéjük állunk be. – Hívó név – Tangólima 2-1, a magáé – Foxtrot 2-alfa, amit egy bólintással nyugtázott. – Ne menjünk inkább belől, hogy mutassuk az utat, vagy vegyük át legalább a térképen. – Mi már elég jól ismertük a terepet, ők viszont alig egy hete lehettek kint a hadműveleti területen. Nem szükséges, oda találunk. Mutatott nagy képű maga magabiztossággal a repeszálló mellényére felrakott katonai GPS-re, és már indult is vissza a páncélozott gépéhez. Stallonésan félrehúztam a számat, aztán azzal a tipikus baszokén rá kifejezéssel az arcomon, megvontam a vállamat, és beszálltam én is a terepjárunkba. Mi leszünk a harmadik kocsi az oszlopban az ő között. Mondtam a csapatomnak, de egyértelműen Gerinek címezve. Tudják az utat? kérdezte Máté Geri háta mögül. Tudják a lófaszt, de van GPS-ük és a szokásos magabiztosságuk, kódvára megspékelve nagy képűséggel. A végén még itt baszunk rá? kezdte Attis a rinyálást mögöttem. Senki se baszik rá mordult rá Máté. Nyugi, jó múka lesz, tesó, kezdte Zó atyáskodóan. Szóval ne rinyálj, por favor! Nem akarok serába rába hallani senkitől. Vettétek? Fordultam hátra, bár zó lábától nem sokat láttam, hiszen ő toronylövészként a hmv-ban középen állt. Miután ellenőriztük a rádió kapcsolatot, a menet elhagyta a tábort, és rákanyarodott a Jalalabadba, a kelet-afganisztáni Nangarhar tartomány székhelyébe vezető útra. A forgalmas úton rendszeresen támadták a szövetségeseket, a járulékos polgári áldozatokkal sem foglalkozva. Az ellenálló szervezetek szeme előtt csak az lebegett, hogy nyomás alatt tudják tartani a NATO és az ENSZ erőket. Egy-egy robbantás után a helyiek a civil sérülteket a tábor elé vitték taxival, és kifektették őket a főbejárat elé. Ha nem látták el időben őket a katonák, akkor számíthattunk rá, hogy a tábort hamarosan támadás éri. Múltkor épp amieink voltak a kapun szolgálatban, amikor egy ilyen robbantás után sérülteket hoztak. Szinte csak gyerekek voltak. A katonáink nagy része családapa volt. A veszéllyel és a saját életükkel nem foglalkozva, a nyílt területen megpróbálták megmenteni a kicsik életét. A dokink kis perceken belül ott volt, de minden igyekezetük ellenére sem tudtak segíteni rajtuk. Teljesen mindegy, hogy mennyire vagy kemény katona. Halott gyereket a kezedben tartani minden normális embernek óriási trauma. A felcserek bár tudták, hogy nincs remény, hagyták, hogy a srácok az utolsó erejükig küzdjenek az életükért. Aztán a holtesteken kívül a megtört katonákat is magukkal vitték. Napokra ki kellett venni őket a szolgálatból. Ennyit az afgán Miközben a menetoszlopunk gyorsított és felvette az utazósebességét, arra gondoltam, annyi szaron átventünk az elmúlt fél évben, hogy most itt az utolsó napokban nem baszhatunk rá. Aztán eszembe jutottak azok a bajtársaim, akik a hazafelé tartó úton estek el. Ahogy a konvolyunk felverte az útporát, úgy foszlott szét a magabiztosságom is.